71. Legea planificării anticipate Cei mai buni agenți de vânzări se pregătesc temeinic înaintea fiecarei convorbiri telefonice cu clienții. Nu vă puteți imagina un atlet de succes care nu s-a antrenat în mod regulat și nu s-a încălzit serios înaintea competiției. De fapt, perioada de antrenament pentru un atlet consumă mai mult timp decât concursul în sine. În fiecare domeniu în care este nevoie de efort și abnegație, cei mai antrenați și dedicați profesioniști ajung întotdeauna în vârf. Dacă doriți să fiți cel mai bun și să obțineți rezultatele pe care le obțin cei mai buni, trebuie să faceți aceleași lucruri pe care le fac și ei, adică să vă pregătiți în permanență, să fiți ultra-pregătit. Primul corolar al legii planificării anticipate este: agentul de vânzări care cunoaște cel mai bine situația reală a clientului va avea cele mai multe șanse de a încheia vânzarea. Cu cât acordați mai mult timp pentru a-l înțelege în profunzime pe clientul dumneavoastră potențial și situația acestuia, cu atât este mai posibil să vă aflați în conjunctura de a vinde în momentul cel mai important. Cel de-al doilea corolar, al legii planificării anticipate este? Profesioniștii în domeniul vânzărilor își planifică din timp întrebările. Ben Feldman, agent de vânzări pentru compania de asigurări New York Life Insurance, a intrat în cartea recordurilor ca cel mai bun agent de vânzări al tuturor timpurilor. Era renumit pentru cele două ore pe care le petrecea în fiecare noapte, revizuind și repetând materialul de prezentare, în așa fel încât să fie foarte bine pregătit a doua zi. Heinz Goldman, în cartea sa How to Win Customers, a demonstrat că 95% dintre agenții de vânzări ar putea să își îmbunătățească rezultatele dacă își reconstruiesc prezentările. Alegerea cuvintelor pentru formularea unei întrebări sau a unui răspuns poate avea un efect semnificativ, iar singurul mod de a fi sigur că folosiți cea mai bună construcție a frazei este să notați și să repetați totul de foarte multe ori. Cel de-al treilea corolar al legii planificării anticipate este Puterea se află de partea agentului de vânzări care ia cele mai bune notițe. Planificați-vă vânzările, așa numitele obiective, laborios înainte de a vă întâlni cu clientul. Notați și identificați exact ceea ce sperați să realizați în urma acelei vizite. După ce telefonați clientului, notați repede tot ceea ce s-a spus în acea convorbire. Nu aveți încredere în memorie. Nu uitați proverbul chinezesc, cerneala cea mai pală este mai durabilă decât memoria cea mai bună. Veți fi uimit să vedeți cât de impresionant veți părea atunci când veți începe conversația cu clientul după ce ați revizuit dosarul acestuia cu câteva minute înainte. Clienții știu întotdeauna dacă v-ați făcut tema. Și nu uitați, detaliile fac diferența. Agentul de vânzări care și-a dedicat cea mai mare cantitate de timp pentru a se familiariza cu cele mai specifice nevoi ale clientului este agentul care construiește cel mai ridicat nivel de încredere și cea mai bună relație cu clientul. Pregătirea temeinică este condiția esențială pentru a avea succes în domeniul vânzărilor. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Faceți-vă un obicei din a planifica și revizui în profunzime prezentarea dumneavoastră înainte de a da telefon clientului. Întocmiți o listă cu elementele cele mai importante pe care trebuie să le repetați înainte de a părăsi casa sau biroul. Hotărâți-vă să nu fiți prins niciodată că nu v-ați făcut tema la timp. 2. Memorați toate remarcile clientului Notați-le imediat după întâlnirea cu acesta. Întocmiți un dosar al clientului care ar putea fi înmânat unui alt agent de vânzări fără să se piardă vreodată esențială. Nu aveți niciodată încredere în memoria dumneavoastră.